Така, втората идея за размишление здраве и болест. Болестта е маскирана любов, на Бога. Тя често ни опазва от други по-големи беди, които ние не виждаме. Които ние не виждаме. Ако болестта, казва учителя, е много важна за човека, и тя ще го спаси, тогава Бог пресича помощта си към Него. Значи такъв човек може да обикаля стотици лекари, какво ли ни, помощта е пресечена. Това е така, защото Бог знае, че здравето ще го провали, както се е случило с милиони хора. Здравето ги е провалило, и учителя казват, те са майстори да превърнат здравето в болест, младостта в старост, но обратното не могат. Едното могат, пък другото не могат. Изцелението на човека е в ръцете на Бога, а не в твоята вяра. Забележете. Значи ти можеш да си вярваш. Както ще видим после, какво казва Юда. Някой казва, че като вярваш в Христос, се спасиш. Няма такова нещо в апокрифите, има нещо по-дълбоко. Може да вярваш в Христос и невежеството остава. Вярата не пречи на невежеството даже да се развива. Съвсем друго е любовта, истинското познание и откровението. Така. Защото Бог вижда по-дълбоко от твоята вяра. Разбира се, някой път вярата, твоята вяра съвпада с идеята на Бога и тогава няма проблеми. Тогава ще, из... ще бъдеш изцелен. Но това е друг момент. Така, ако човека е много неразумен, тогава и болестта и здравето го провалят. Значи и болестта и здравето го провалят. <къх> Те го водят към гибел. Тогава изцелението е в смъртта. Учителя казва: "Смъртта сменя черепа, сменя тялото, нови условия, нова държава, нови родители, нов шанс, дали ще го използваш? Това е друг въпрос." Според Ал Халач, "в здравето има повече беда, отколкото в болестите." И затова светът е болен и казва: "Използвай болестта си." Не за да оздравееш, а за да познаеш Бога. Колко красиво и колко точно. Значи не за да оздравееш, защото като оздравееш можеш да станеш пак глупък. Просто е много лесно, няма проблеми. Една крачка. А за да познаеш Бога, за да станеш мъдър, за да не се разболяваш повече от глупости и други неща. Здравето е провалило хората. Защото те не са го използвали за да се извисят в Бога. Те не са използвали неговата хубава енергия. Затова идва болестта на помощ. Не съзнай дали ще успей, както и как човек е опорито нещо, но все пак болестта се пробва. Учителят Мелхория казва, той дава една много рядка и точна причина – защо хората боледуват? И това още и е в Атлантида. Той казва така. Хората боледуват, защото имат древен страх от божествената любов. Понеже таз любов има големи изисквания. Тя не прощава грешки, както при човешката любов. Той при човешката любов няма прошка, но тук е безпощадно. Значи, боледуват, защото имат древен страх от божествената любов. Понеже тук, както казах, отговорността е огромна. И понеже имат страх, те са се скрили в човешката любов. А тя сама по себе си е болест. Все едно да се скриеш в болестта. Разбира се. Все пак, казва учителя, болестта е малко по-хубава от смъртта. Има нещо хубаво в нея. Учителя Мелхория казва още, щом говориш неправилно, тъмни сили се вливат в Тебе, вече нямаш избор в момента в който се изразиш неправилно, тъмни сили се вливат в Тебе, а това означава колко е важно да имаме чисто съзнание, защото пътя на Твоето съзнание те предопределя, Той те завързва. Твоето чисто съзнание, казва учителя Мелхория, е твоя пазител. Тук няма никакви амулети, няма нужда от амулети и талисмани. Без чисто съзнание и най-хубавите талисмани загиваш с тях. Значи, твоето чисто съзнание е твоя пазител. Това важи не само в този свят и в другия свят. Твоята тайна мисъл към другите е отношение към твоето собствено здраве. Например, разгледай себе си, имаш ли поне един човек, който да мразиш. Ако има само един, няма да бъде здрав. Бог е там. Няма да бъде сцял. Значи всеки може да направи такова упражнение. Един ученик просто няма право да има врагове. Врагове няма. Дори Сатана е наш много добър приятел и учител ако го разберем правилно, чрез Бог в себе си, не с нашия ум. Следващия път ще говорим за Него, по на арабия. И затова отчителя казват, че Той е също много добър учител. Там, където Бог не може да възпита хората, Сатана умее. Просто има методи. Това е също, разбира се, тайният Бог в него. Здравето е едно тънко умение, а то е да живееш духовно. Леко и приятно сред трудностите. Не, когато са уредени нещата. Сред трудностите. Това е белег за здраве. Сред трудностите на живота. Здравия човек е свързан с енергията на любовта. Тя трябва да тече в него леко, свободно. Оздравяването се определя от две важни неща. Първо, да имаш любов. Второ, да имаш разумни цели. Разумни цели. Ако вместо любов и разумни цели имаш желания, тогава никога изцелението върху тебе няма да е пълно. Никой лекар няма да те изликува напълно, никой няма да те изликува напълно. Т.е. няма реално изцеление. Освен това, болестта е част от учението за смирението. Има хора толкова упорити, че болестта трудно ги смирява. Продължават с остротата в себе си, с острата енергия. Не отстъпват, познават много такива хора, знам, че не могат да бъдат изцелени. Въобще нямаме разговор, защото ако ни не си говорим взаимно, смирено, Бог в мене с Бог в тебе, разговорът става съвсем друг. Болестта е много благосъщество. на Алхалач, то странен мистик, за който се дреме пак ще говорим. Много благосъщество. Тя иска да помогнеш на себе си да възлюбиш себе си. И ако, е възлюбиш, ако възлюбиш себе си, ако възлюбиш нея, тя ще ти даде правилната полука. Ако нямаш любов, болестта ще ти даде погрешни полуки. Това, което го наричам първите четири чакри. Човешкият опит. Разбира се, трябва да минеш през него правилно, но трябва да го изоставиш, защото човешкият опит е бедна история. На тебе ти трябва духовен опит, следващата чакра и после божествен опит, следващите две чакри. По пътя на своето духовно и физическо изцеление, същественото е смирението, защото то е началото на преобразяването. Без смирение няма преобразяване. Безмирението отзад вече те дебне отчаянието. Най-големият обиец на енергията. Запомнете, значи отчаянието не скръпта. Скръпта може да се превърне в нещо хубо, но може да се превърне и в отчаяние. Отчаянието вече е последната степен на скръпта в лошия смисъл. Тогава вече е това най-характерно при хора от третата, третото тяло, астралното тяло. И затова там трябва да разберем колко е важно да минем правилно през емоциите и в това трето астрално тяло трябва да постигнем стабилност. А в четвъртото увереност, но другия път ще говоря повече за телата.